I després acompanyat per Marina Rossell, entonant els versos del poema Morir Ravensburg, escrit per la mateixa Montserrat Roig. El camp era un glob de nit, el nord fum, vers els sud cendres, així jo no vull morir, lluny, els cels i les erbredes. Montserrat Roig, mort ara fa 20 anys, va ser autora dels catalans als camps nazis, Premi Serra d'Or 1978, el seu treball és una obra de referència encara avui més de 30 anys després que acceptés el monumental encàrrec de l'historiador Josep Benet per recuperar la veu i la memòria dels republicans catalans que van patir la barbària de l'Holocaust. El dramaturg Josep Maria Benet i Jornet la va recordar com una noia àvida de coneixements, àvida d'estar enmig de la tempesta, d'experimentar què era aquest món i transmetre-ho, malgrat els malsons que la van a corralar mentre l'escrivia. D'aquí ve l'organització de l'homenatge,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 Ara entrem ja amb els titulars del dia d'avui. Molt bé, doncs eh, parlem d'un home que ha estat detingut per la mort de la seva parella a Sant Andreu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 32 anys de nacionalitat espanyola com a presumpte autor de la mort de la seva parella de 37 anys, aquest dilluns en un domicili de Sant Andreu. El cos de la víctima presentava indicis d'homicidi i la, la detenció es va fer aquest dimarts a la nit. I hem de dir que continua l'acampada d'indignats de la plaça d'Orfila que es mantindrà fins diumenge. Les acampades d'indignats repartides per la ciutat continuen amb la seva agenda d'activitats. Els acampats a la plaça Orfila a Sant Andreu, diuen que mantindran la seva protesta almenys fins diumenge. Només cal passar per la plaça Orfila per adonar-se de quines són les seves principals reivindicacions i la quantitat de tendes de campanya que s'hi apleguen, prop d'unes 20. No fan més que reafirmar que aquesta acampada no serà cosa de quatre dies. Demà tindrem a la nostra companya Mireia Gutiérrez desplaçada a la plaça Orfília perquè ens informi dels darrers esdeveniments i actes que s'hi facin. I hem de parlar també de la inversió que es està realitzant a la línia 9 del metro, que es redueix fins a poder garantir-ne el total finançament. El nou govern de la Generalitat preveu invertir en guany en l'ENA 9 de metro una tercera part del que va finançar directament del pressupost públic al 2010, l'anterior executiu. La retallada afecta, sobretot, el tram en construcció entre zona universitària i sagrera meridiana. Perquè el nou conseller de, el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha descartat endeutar més les finances públiques concedint l'obra a les constructores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 L'anterior govern havia pressupostat inicialment 645 milions d'inversió a la L9 pel 2010. I ara parlem del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques, que s'ha adjudicat a dos joves barcelonins amb vincles amb Brasil i l'Argentina. El guanyador de la modalitat obra ha estat Daniel Stigman per l'obra Kitty Kaete, inspirada en la seva maçònica, i la guanyadora en la modalitat projecte ha estat Tamara Kuselman, una gracienca d'origen argentí. El concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques ha adjudicat els guanyadors de l'edició de 2011 a dos joves artistes barcelonins d'art contemporani amb vincles amb Brasil i l'Argentina. El guanyador en la modalitat obra ha estat Daniel Stigman per l'obra Kitty Caeté, amb una donació de 3.000 euros i compra de l'obra. I la guanyadora en la modalitat projecte ha estat Tamara Kusselman, amb la proposta El Acto, que té una donació de 4.000 euros i un període de realització d'un any. Doncs avui intentarem parlar amb els responsables del Centre Cívic de Sant Andreu, que són precisament doncs, els que organitzen aquest concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques. I ara parlem de la Meridiana, i, i no és una cosa fàcil, perquè s'està lluitant perquè la Meridiana no sigui una autopista urbana. A la llista de problemes de l'Associació de Veïns de la Sagrera se situa en primer lloc la pacificació pendent de l'Avinguda de la Meridiana. Assenyala amb contundència el president Josep Barbaró. La via ha millorat en els últims anys. però els veïns lluiten des, de dos, des del 2007 perquè deixi de ser d'una vegada una autopista urbana. encara que amb la velocitat formalment limitada a 50 kms perh que parteix absolutament en dos al barri, una cosa que parteix perdó. Una cosa és al costat, muntanya de l'avinguda i una altra de diferent a costat mar i passar de l'una a l'altra requereix determinació, explica el dirigent veïnal. L'entitat demana que el carril bici que ara transcura entre obstacles constants, com contenidors i parades de bus per la vorera lateral, se situï al centre dels carrils de circulació. L'accident mortal ocorregut quan un cotxe van vestir vianants que s'esperaven a la mitjana per travessar hauria de fer canviar d'opinió a l'Ajuntament, diu Barbaró. Molt bé, i ara parlem del barri del Bon Pastor, donat que la residència per a gent gran d'aquest barri s'obrirà en breu. El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Claries, ha confirmat al ple del departament que la residència per a gent gran situada al barri Bon Pastor s'obrirà en breu. Claries responia a la pregunta plantejada pel diputat Francesc Bragulat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 doncs aquestes són les places que han estat con concretades, ja. I hem de dir que Josep Lluís Clarias ha aclarit també que el 28 de setembre del 2006 es va signar una denda d'aquest conveni en el qual el senyor Jordi Areu i la consellera del departament es comprometien a que totes les construccions es fessin en un màxim de 3 anys, és a dir, el mes de setembre del 2009 havien d'estar fetes totes aquestes residències però la situació que ha trobat el nou govern pel que fa el compliment d'aquest conveni és el que cap de les deu residències està en marxa i només una d'aquestes està acabada, la del barri del Bon Pastor, que ha patit retards degut als problemes amb la companyia elèctrica, però que, tal com ha expressat el conseller Iclaries, abans de l'estiu es posarà en marxa. I del barri del Bon Pastor ens anem cap a l'altra punta de Sant Andreu i allà trobem el barri del Congrés d'Indians hem de dir que el director del Futur Centre d'Art Contemporani de la Ciutat, Moritz Kuhn, critica el llarg i com rocambolès procés per erigir el canòdrum de la Meridiana. El suís Moritz Kuhn, però establert a Bèlgica des del 2003, era el responsable del programa d'exposicions del centre de Singel Anvers. Va fer les maletes i es va instal·lar a Barcelona amb tota la seva família al setembre. Sis mesos abans, havia signat un precontracte amb el Consell Nacional de la Cultura de les Arts Conca per dirigir el futur Centre d'Art Contemporani de Barcelona el Canòdrom, càrrec que va guanyar en un concurs internacional. Cunc, bregat en contextos artístics específics, va acceptar el nou repte i es va posar a treballar convençut que el centre s'obriria aquest any. Dir treballar és parlar d'una manera molt generosa. El Canòdrom encara no existeix i no sembla que hi hagi cap pressa i menys entusiasme per tirar-lo endavant el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el que serà el regidor de Cultura, Jaume Siurana, han expressat públicament la seva apatia per un projecte que, això sí, té un ampli suport en el sector. No és l'únic contratemps al qual ha hagut de fer front. Sovint, des de la més absoluta solitud, el director en funcions del canòdrum, les obres de, la, les obres de rehabilitació de l'edifici, projectat per Antoni Bonet, el 1963, han estat d'allò més ex... esparpèntiques. si bé la primera fase... Els exteriors va transcorrer amb, amb relativa normalitat. La segona, en els interiors, es va adjudicar a una altra empresa amb un pressupost més baix que, explica CUM, va treballar amb solucions i materials de poca qualitat i sense tenir, per, sense tenir sensibilitat per les particularitats de l'arquitectura. Les obres d'aquesta polèmica, segona fase, estan quasi acabades, però queda pendent una tercera fase, la dels acabats, per a la qual es calcula que s'han d'invertir 1,3 milions d'euros uns diners que a hores d'ara ningú té ni vol posar. De moment en les obres del Canòdrom ja s'hi han invertit uns 5 milions. Doncs això és el que passa al Canòdrom de la Mariana, en concret al barri del Congrés Indians, i ara parlem de Can Fabra. aquí mateix a Sant Andreu, i és que hem de dir que a Fabra, el Centre Cultural Can Fabra es prepara per acollir el taller de músics.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 El cost de les obres s'eleva a 1,5 milions d'euros. L'Ajuntament de Barcelona, que ha cedit l'espai per 15 anys, i aporta mig milió d'euros. La Caixa, a través d'un acord per promoure projectes culturals avalats per la Generalitat, hi aporta mig milió d'euros més i la resta, 800.000 euros, els posarà al taller de músics. D'aquests 300.000 euros es destinaran a cobrir tot el que no és obra, mobles, instruments, equips de so, ordinadors i material divers.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 La primera serà l'Escola Brasol Municipal Al Tren, a la Trinitat Vella, que substituirà i, i eixamplarà l'antic centre. En tindrà 119 places i serà oberta al setembre d'aquest any, tot coincidint amb l'inici del nou curs. L'Escola Brasol Municipal Fabra i Coats, a Sant Andreu de Paloma, obrirà portes el gener de l'any vinent, amb, un, amb unes 119 places també. Molt bé, i ja encarem el que és la recta final d'aquest espai informatiu eh, per, per comentar-vos que eh, s'estan rebent crítiques al manteniment i al disseny dels parcs infantils de Sant Andreu. Els nota que els ha dissenyat gent que no té nens o que no vau als parcs, explica Sandra Garcia, una mare. Es refereix als parcs infantils de la ciutat que des del seu punt de vista presenten seriosos problemes de concepció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 Garcia en dona exemples concrets: El parc de darrere de Can Fabra té un tubogant metàl·lic al qual, a l'estiu els nens no poden ni acostar-s'hi si no es volen sucarrir el cul. El problema de la plaça Pompera, en canvi, Pomera. Perdó, en canvi, l'ús indegut que se'n fa totes les tardes del món, una de les denúncies en, la, en què insisteixen els pares de tota la ciutat. Té gronxadors senyalitzats per a menors de 6 anys, però està sempre ple de nens grans que impedeixen que els seus legítims usuaris es puguin disfrutar. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. El que farem ara tot seguit és escoltar una mica de música, però no marxeu perquè entra ja directament la nostra primera entrevista del programa d'avui. Ara farem una petita pausa, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Quan la gola que cregui com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 Busca un lloc on amagar-te la nit. Quan es perdi de vista tot el que vas somiar, i vegis la teva història com cau en un forat. Aixuga les desgràcies, millor que em facis cas. Ja no pots deixar-ho fi. Demà. Futs d'aquí! Futs d'aquí! Fes-ho per mi! fes per mi! No pots vi.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 so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 Doncs no sé si us en recordeu que fa uns dies vam estar parlant d'aquesta convocatòria del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques, que ja és una tradició dins el que és el districte de Sant Andreu. Doncs avui volem continuar parlant perquè el concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques ha adjudicat a dos joves barcelonins amb vincles amb Brasil i l'Argentina aquests premis. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels responsables de l'organització d'aquest concurs com és el senyor David Mangol que pertany precisament al centre cívic de Sant Andreu. Molt bon dia. Eh, hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, com ha anat això, no? Perquè aquest any eh, hi havia algunes novetats. Sí, pues, eh, la veritat és que ha anat, ha anat molt bé. Eh, la primera novetat que teníem aquest any és que la convocatòria, nosaltres tenim una convocatòria del premi, no, que és doble. Per una banda és eh, una convocatòria d'obra, els artistes presenten una obra, i per una altra banda és una convocatòria de projecte. No? Els artistes uh -huh. presenten un projecte i se'ls dona eh, uns diners per desenvolupar-lo i presentar-lo a l'any següent. Uh -huh. Llavors, la primera novetat, com deies, és que aquest any ha sigut online, la convocatòria, amb la qual cosa hem hem augmentat molt el nombre d'artistes que apliquen a la convocatòria, ja no només de Barcelona o Catalunya, sinó de, de la resta de de la resta l'estat espanyol, i en aquest sentit estem molt, estem molt satisfets. Uh -huh. eh, després, eh, la segona novetat important ha sigut que en aquest, en aquest lliurament de premis que vam fer el divendres, dia 10, a la Fabra i Coats, uh -huh. eh, vam fer una exposició a l'ús dels artistes finalistes, no? tant d'obra, sí. eh, eren sis finalistes, que presentaven amb un format expositiu en una de les sales de la Fabra i Coats eh, a la planta baixa doncs, eh, les, les obres que el jurat havien, havien designat com finalistes i també vam fer un petit espai de consulta pels projectes no? hi havia una taula per, ca per cada artista uh -huh. i es podia conèixer i es podia veure el projecte de, de cadascun d'ells uh -huh. perquè el jurat, eh, si ens pots recordar qui fou el formava? Mira, el jurat era eh, l'Edur Tado, que és un comissari del País Basc, uh -huh. eh, Pablo Gepolite, que és un comissari i artista d'aquí a Barcelona, Fito Conesa, que és un altre artista, ella és de Cartagena però porta molt anys vivint aquí, uh -huh. i després la Faida Trajero i la Rosa Lleó, que són dues noies que treballen juntes, no? i uh -huh. aquest, era el, aquest era el jurat d'aquest any, no? aquestes cinc persones, que com veieu el que combinen és la figura de l'artista i del comissari, no? d'aquella persona que treballa organitzant exposicions i tal i aquests, ells van ser els que van designar doncs, eh, aquests finalistes i, i aquests guanyadors que com també comentaves pues, eh, bueno, eh, en, en obra va ser Daniel Stigman que és ah, un artista de Barcelona que porta molts anys i vint a Brasil sí. i, bueno, i que té un... Sí. un artista molt jove no, dir? sí, són, bueno, la convocatòria és, el límit de la convocatòria són els 35 anys i el Daniel Stigman està a prop dels 30 i la Tamara, és una miqueta... Tamara Kusselman, que és la noia que ha guanyat projecte, okay. doncs també, no?, vint sí. tant com... i tantos. La Tamara està arribant als 30 sí. i el Daniel està sortint sur de, de, dels 30, no?, 31 o 32 oh. crec que té ara. Molt bé. Tenim de dir que el concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanca ha estat adjudicat a, doncs a dos joves artistes que els seus vincles no, no són precisament de Barcelona, no? O sigui, tenen això sí. gent que bé, els seus pares a, doncs no són d'aquí. Exacte, sí bueno, en el cas de la Tamara és nascuda a Buenos Aires uh -huh. sí, ja, que eh, porta ja varios anys treballant aquí a Barcelona i el Daniel Stickman eh, això, porta set anys vivint a, a Rió Uh -huh. I la veritat és que en els últims anys el seu treball estava... Bueno, s'estava coneixent més i s'estava veient més al Brasil, no? Uh -huh. I ha estat un... Bueno, això, com, com us deia, doncs és una, una decisió del jurat, no? Del uh -huh. jurat que, que nosaltres com a organitzadors eh, uh -huh. busquem un jurat que, que, que sigui el que, el que valora, no? Eh, van decidir que aquest any eren les obres i els artistes més destacats no? i que per tant havien d'aconseguir aquest, aquest premi. No? Perquè ens adonem doncs, de la importància que tenen aquests, aquests, aquest concurs doncs, que ja porta forats anys eh, celebrants aquí Sant Andreu i que ara doncs, dues persones que, que les seves famílies doncs, són de fora doncs, evidentment doncs, també poden eh, accedir a, aquest, a aquests premis. No? Sí, en això és un premi bueno, com, com bé deies, és un premi que té una llarga història, mm. és un premi que ja sí, porta sí. com gairebé 30 anys no? que, que va començar sent un premi de pintura i escultura pel, del barri, no? dels, mm. dels pintors de Sant Andreu i després al llarg de la seva història s'han anat produint canvis no? va mm. haver un, a finals dels 90 es va començar a convertir en un premi més d'art jove, no? de, de buscar que els artistes joves tinguessin un un bon lloc pues, per, per visibilitat o per, per aconseguir uns diners per seguir treballant i poder ensenyar el que feien uh -huh. I, des de, i en aquests darrers anys eh, l'equip actual no, que està la manda cuesta el Jordi Pino que és el director del centre cívic sí. i jo eh, estem, fent un, estem potenciant sobretot que el premi tingui una la transcendència una, no? una transcendència més, a, més enllà del, del context local no, que, que és molt important uh -huh. pel barri per la ciutat de Barcelona però és molt xulo això, no, que artistes de tot Espanya, o artistes que estiguin residint a Espanya, no? són els únics condicionants que, que té el premi, uh -huh. doncs puguin, puguin aplicar aquest premi, puguin, puguin exposar no? des dels espais que tenim aquí a Sant Andreu, uh -huh. I, i la veritat és que, que sí, aquest any és bastant significatiu per això, no? perquè és un artista que està vivint al Brasil i uh -huh. que ara està aquí uns mesos, i la Tamara, que és una artista argentina que... que que ara viu a Barcelona, però aquesta, sí, dona una lectura molt àmplia ah. no? de sí, què està sí. passant a la ciutat. De tota manera, també hem de dir que els artistes locals aquí de Sant Andreu, aquest premi Miquel Casablanques ja és un d'aquells premis que esperen amàncies de que celebri cada any, de que participi doncs, a, doncs, tots els artistes que, que estan vinculats als nostres barris, doncs, evidentment, doncs, donant-s'hi aquesta projecció, no? Sí, sí, sí. Ja, ja et dic. Nosaltres des, de, des del gener que surt la, bueno, Janè Fabré, surt la convocatòria, eh, nosaltres treballem molt amb el context del barri i de, i de la ciutat, no? I uh -huh. es fan activitats, s'han fet projectes amb molts artistes, eh, s'han fet projectes d'intervenció a l'espai públic, uh -huh. no? És com una... O sí, sigui, és un projecte que, que té un, una relació molt efectiva, no?, molt, molt, uh -huh. molt propera amb, amb el barri i amb els artistes que, que estan al barri, no?, també aquí uh -huh. hi ha un... Exposen els artistes de, de Llotja, per exemple, que això no és tant del premi, però sí que són... El centre sí que aglutina una miqueta tot el que, a nivell d'art emergent, està succeint a, uh -huh. a Sant Andreu. El que sí que podem dir és que l'obra de... El guanyador de la modalitat d'obra, el Daniel Stigman, ha guanyat per una obra que es diu Kitty K-A-E-T. Sí, com es pot qualificar aquesta obra? Què és el que podem dir d'aquesta obra? mira, és una obra eh, que, que surt de tota una sèrie de treballs que el, que el Daniel Stigman estava fent com a partir del, a partir de la selva, no? d'un uh -huh. element desconegut per ell, bueno, ara ja conegut perquè porta temps allà, uh -huh. però una miqueta per a aquest grau d'atracció d'un espai salvatge, no? on uh -huh. ell ha visitat zones de, de l'Amazones on gairebé no, no estan... Bueno, que, que és on l'home no, no hi intervé, no? No, uh -huh. no hi participa. I aquesta obra parteix una miqueta d'aquest espai solitari. Uh -huh. no? de... Llavors és un ensala... Eh, bueno, Kitikaete és un, és un terme que ve de, de, la, de tribus indígenes de, sí, no? de l'Amazones uh -huh. i que precisament fa referència a aquest concepte de la selva profunda, no? que per ell ella explica, al el Daniel, que és un espai encara sense formar-se, no? encara sense... Bueno, no té una uh -huh. història definida com no... No? com uh -huh. la història es construeix a partir de, de, de l'home, diguéssim, doncs no? pues, pues és un espai encara que ofereix uh -huh. moltes possibilitats. que no? és... la selva amazònica es fa present en aquesta obra del, del Daniel Estigman? Sí, eh, amb un collage, o sigui, amb fotos uh -huh. que ell ha fet allà, amb tota una sèrie de fotos que després ell, amb un projector de diapositiva, sense diapositiva, no? projecte llum, el collage té uns petits talls, i uh -huh. d'aquests talls, no? mirat per l'altra banda del collage, no?, doncs pues s'exposeixen uh -huh. tota una sèrie d'efectes llumínics. És, un, és una peça que el que t'ofereix en aquest cas a la sala d'exposicions, és una experiència com, com molt sensorial, no?, sobretot visual, uh -huh. però de, això, no? a partir de la llum i a partir d'un collage i tota una sèrie de fotos de, de vegetació. Sí, aquí, el, bé, de fet, el que ens ve a representar una mica és una, jugar, jugar amb els elements, no?, Sí, exacte. Mm. Sí, com un... Partint d'aquesta idea que a la selva no hi ha encara una, una formalització no? d'aquest que està succeint allà, mm -hmm. el Daniel el que fa és traslladar-ho al camp de l'art no? i buscar mm. a partir d'una composició d'elements no? hem... donar-li una nova forma aprofitant aquest, aquest esperit no? del Kitikaete, que és com això, mm -hmm. un espai encara per formar-se, encara per, per definir-se. I ara, si et sembla, el que podríem fer és parlar de la guanyadora de la modalitat de projecte que és Tamara Kuselman. Exacte. Sí, Tamara Kuselman m'ha presentat un projecte que es diu El Acto. Uh -huh. La Tamara treballa molt amb, amb una mirada molt propera a les arts escèniques, al teatre, a la performance, uh -huh. no? que ella després pues, treballa en vídeo i amb, i amb elements també més propis de l'art visual, però ella el, que, ella el que planteja a El Acto sí. és fer com una mena de uh -huh. gairebé com de guió cinematogràfic, no?, o com, a, o, com, o com a pel·lícula, on només hi ha dos actors, Eh, amb una sala buida, uh -huh. i els actors tenen simplement unes petites premisses, no? ella com a artista sí que incorpora aquesta figura dels actors, bueno, incorporarà perquè és un projecte que comença a treballar ara en ell, i eh, aquests actors només poden parlar sobre aquest espai buit en el que es troben. No? Ah, molt bé. És, un, és un projecte ja dic, que, que incorporarà uns elements de producció més cinematogràfica, necessita uh -huh. doncs, filmar, necessita buscar dos actors, que entenguin el projecte, que els vingui de gust, hi ha, hi ha un petit guió, i al final és com si fos una relació eh, bueno, un, una relació que sorgirà entre dos personatges que no es coneixen i que comparteixen un espai, i que a més mm -hmm. l'espai està buit. No? I a partir d'aquí és un projecte que parla molt sobre mm -hmm. això, la convivència que hi ha entre, entre els elements de l'art amb un espai com pot ser la sala d'exposicions doncs hem de dir la Tamara Cuselman té una formació també força qualificada perquè ha estat licenciada en belles arts per la Universitat de Barcelona, o sigui que sí, sí, sí. d'aquí, doncs, podem... segurament que ella doncs, ha pogut treure molt per poder realitzar aquesta obra. No? Sí, la Tamara és una de les artistes ara així a Barcelona, com bé deies, no? Ell, ella ha fet belles arts a, a Barcelona, per tant la uh -huh. seva formació en art és pròpia de d'aquí, de la ciutat i tal i ara ha estat recentment amb algunes beques fora ha estat a Amsterdam treballant eh, ara està en Gard, que és un centre de producció que hi ha al Poblenou que és un dels espais més interessants també de residència d'artistes per tant és una artista de la que se, bueno, pensem que se sentirà bastant a parlar d'ella no? bon. I, bueno, i el Premi col·labora d'això i per nosaltres és molt molt gratificant no? Veure com el Premi assenyala bueno, alguns artistes que estan com començant a consolidar el seu treball mm. i ens sembla que és una, bueno, una tasca important que, que assumim des d'aquí. I després també hem de fer un esment de que s'ha donat un, un premi que s'ha impulsat des de Sant Andreu, no? Sí, exacte. Mm. Sí, sí. Aquest premi el doncs, dona el Centre Cívic Sant Andreu. Sí, sí, sí, això. I el Centre Cívic Sant Andreu, o sigui, això és un, és un element així com molt... Eh, important diguéssim, dins, de la, dins del camp de l'art contemporani que, que hi ha aquí a Sant Andreu, perquè el centre cívic de Sant Andreu depèn uh -huh. del districte de Sant Andreu Exacte, i sí. és un esforç que es fa des de fa molts anys, no? I, que, i és un projecte petit, però que, que ha anat agafant envergadura i que està creixent i que està en un bon moment. Uh -huh. Doncs esperem que continuï així, passant per un bon moment, aquests premis Miquel Casablanques que ja tenen la seva trajectòria tal com hem dit al principi i que doncs, esperem que duri molts anys perquè els nostres artistes doncs, tinguin l'oportunitat de, de que els veïns doncs, puguem gaudir d'aquestes obres no? d'acord, doncs David Armengol, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i ja et deixem que tenim, que tens una mica de feina Sí, segueixo, gràcies a vosaltres Doncs moltes gràcies, sí, eh? ja, adeu, molt bon dia D'acord, doncs el que us estàvem explicant, el concurs d'Art Visual Premi Miquel Casablanques, que es va adjudicar divendres passàtica, ara doncs ja s'han donat a conèixer formalment doncs, quins són els guanyadors eh, tant en modalitat d'obra, que ha estat el senyor Daniel Stigman, com en modalitat projecte, que ha estat aquesta noia de Barcelona amb arrels argentines, que és la senyora Tamara Cuselman, doncs això agrair-los i de que ens ofereixin aquestes obres i segurament doncs, que els nostres oients podran passar pel centre cívic de Sant Andreu es troba al carrer Gran número 111 i allà doncs podran gaudir d'aquestes obres i de tot allò que reflecteixen o que volen reflectir els seus, els seus autors. Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa però atenció perquè entrem D'aquí un moment, en la nostra àrea de servei venen els mossos d'esquadra a explicar-nos doncs, coses relacionades amb la seguretat. Això serà d'alls moments després d'aquesta pausa. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tenim una visita, tal, tal com hem dit abans. Parlem amb els Mossos d'Esquadra. A dintre de la nostra àrea de servei tenim el Nacho Iglesias. Molt bon dia. Oh, hola, bon dia. Què tal? Doncs eh, hem de dir que el Nacho Iglesias pertanyà a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu i per tant avui tenim un tema d'aquells que evidentment hem de tenir molt en compte perquè volem donar informació d'interès a l'hora de parlar amb les persones immigrades oi? Sí. Uh, Volem apropar-nos també a aquest col·lectiu uh -huh. i bueno, s'han fet varios uh, llibrets en diferents idiomes, on es pot explicar una miqueta doncs, quins són els seus drets, els seus deures, a l'hora d'agafar el cotxe amb nens, per exemple, uh -huh. i si algú està interessat en recollir algun d'aquests, doncs no costa res apropar-se a la comissaria i li donarem uns quants. Molt bé. Doncs tenim aquesta informació per facilitar als nostres veïns, i què és el que podem dir de la relació entre els mosos d'esquadra i les persones que venen de fora? Bueno, per part nostra, com sempre, intentem oferir els nostres serveis, estem al servei uh -huh. de la comunitat i en qualsevol cas, doncs, bueno, si hi ha alguna manera d'entendre'ns per l'idioma, sempre podem demanar un intèrpret uh -huh. o ja ens ajustaríem com poguéssim. O sigui que enteneu tots els idiomes del... Mm, no, no, no entenem tots els idiomes, <ríe> però tenim intèrprets. Bé. Llavors, sempre podem demanar algú que vingui a ajudar-nos. Bé. Uh -huh i què més podem dir al, no, al final, respecte? Per començar, parlarem, per exemple, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que diu que uh -huh. l'article 15.2 de les de les persones... Diu que totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure a desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal. Allà. Clar, si comencem per aquí, estatut d'autonomia, després right. anem a les, a les altres llits més importants... Anem desgranant clar, tot allò que facilita la relació amb la gent de fora, no? Clar, Uh, com pots exercir els teus drets? Per exemple, el de residència. Uh, com a la resta de països de la Unió Europea, has de dispulsar de la documentació que autoritza la teva estada o residència transitoria uh -huh. al país. Venir com a turista no et dret a obtenir un permís de residència al país. Al cap de tres mesos has de tramitar el visat corresponent per poder romandre l'estat espanyol com a resident. Uh -huh. Uh -huh. Si vols viure a Catalunya, doncs necessites l'autorització de residència. Per obtenir-la cal el visat de residència que el consulat espanyol del país d'origen, uh -huh. sí, o sigui, si venim del Marroc, per exemple, uh -huh. hem d'anar al consulat del Marroc a Barcelona. Uh -huh. uh, aquest uh, consulat espanyol del país d'origen concedeix pels motius següents, uh, per residir i treballar, per regrupament familiar o per altres supòsits de residència no lucrativa, estudiants, etc. Uh -huh. O sigui, facilitar als estudiants, doncs, que s'integrin aquí a la nostra societat. Correcte. Expe eh, excepcionalment, pots obtenir l'autorització temporal de residència a l'estat espanyol si ja et trobes a Catalunya i sense tramitar els visats pels motius següents. Uh -huh. Arrelament laboral, arrelament social o quan siguis fill de pare o mare que hagués estat espanyol o espanyol. Uh -huh. És a dir, si els teus pares van marxar fora de l'estat i tu vols tornar a tenir el permís de residència, doncs ho demanes i uh -huh. un ràpid ja hi o sigui, ha ja, ja facilitats si els teus pares són, són d'aquí sí, uh -huh. és ràpid si no tens autorització de residència estàs en situació irregular la legislació permet l'expulsió del país uh -huh. desconfiar de les persones que ofereixen targetes de residència fora de les entitats oficials de forma ràpida a canvi d'una quantitat de diners uh -huh. també existeix la picaresca gent sí? ja sí. que vol la residència ràpida uh -huh. i t'ofereixen doncs, si pagues ho faig ràpid i després és una estafa mm -hmm. les oficines d'estrangers del govern de l'estat a Catalunya tramiten les autoritzacions administratives de residència a qui disposi de la documentació requerida tenim diverses adreces eh, la delegació del govern a l'avinguda Marquès d'Argentera l'avinguda Jaume I número 17 que és la subdelegació del govern de Girona a Lleida, a Tarragona hi ha diverses on ens podem adreçar molt bé Uh, tema de treball. Per treballar uh -huh. a Catalunya... Què és el que s'ha de fer? Si vens de és fora... És necessari el permís de residència i de treball, que hem uh -huh. de sol·licitar la delegació de, o les subdelegacions del govern. Uh -huh. Per treballar cal estar donat d'alta la seguretat social. Uh -huh. Està prohibit treballar a les persones menors de 16 anys. Entre els 16 i els 18 es poden desenvolupar determinades activitats laborals amb l'autorització corresponent dels pares tutors. I avui dia tam, també per treballar a Catalunya s'ha de tenir una mica de sort. Però... <ríe> és un, un tema que no tocarà deixem des... el parcat sí, l'estatut dels treballadors estableix el marc general de les relacions laborals totes les persones que treballen amb independència del país d'origen i del sexe, tenen els mateixos drets i deures en el treball mm -hmm. eh, és el de sempre, igual que, els, que les persones nacionals, qualsevol persona té els mateixos drets i obligacions. Uh -huh. La inspecció de treball i altres institucions garanteixen el compliment d'aquests drets i deures. Uh -huh. L'oficina de treball de la Generalitat, la OTG, més propera a casa teva, t'orientarà sobre la manera de trobar feina, els cursos de formació professional, les formes de contractació i altres qüestions que tinguis. Uh -huh. la, si teniu alguna pregunta fins aquí... Jo tinc una pregunta. Ah, abans, no sé si ho entens bé, però abans has comentat... <ríe> que si hi ha una persona que és menor i vol treballar, amb el permís dels seus pares pot treballar? Entre 16 i 18 en... ah, val. anys. Ah, val. val. I determinades activitats. No totes. Oh. Sí? I després, a vegades he vist persones immigrants que els demaneu la documentació, si no entenen, que, quin és el procés que... Depèn. Depèn. Si és una persona que té, per exemple, un expedient d'expulsió obert, mm. eh, aquest tema ho porta a Policia Nacional llavors, se'l deté i se'l porta a Policia Nacional. Si no té la documentació, doncs, és com una persona nacional. O sigui, hem de fer totes les subordinacions possibles per saber qui és, vindrà a comissaria, efectes d'identificació, i a partir d'aquí, doncs, que no té documentació en regla, bueno, s'obrirà un expedient, s'informarà el jutjat i ja decidirà el jutge què s'ha de fer amb aquesta persona. Mm -hmm. I normalment, mal que és... No ho sé, depèn. Ja. Això ja depèn d'un altre estament, no? Clar, és un altre, és un altre poder, diguem-ho. Mm. Aquí nosaltres no podem fer res més. Molt bé. D'acord. Després també podem parlar de la sanitat. Sí, sí molt bé. Veus? Donem a presa, això. Doncs tothom té dret a una assistència sanitària amb l'únic requisit d'estar empadronat. Les mm. persones no vingudes que no tenen regularitzada la seva situació administrativa i que no estan donades d'alta en el padró tenen dret a l'assistència sanitària d'urgència als centres sanitaris o al domicili, uh -huh. tant per accident com per, per malalties greus. Uh -huh. Per aconseguir la targeta sanitària, cal anar al centre de salut més pròxim, al domicili, amb el padró, i fer la sol·licitud. Uh -huh. Per l'empadronament, és el document que certifica el veïnatge administratiu en un municipi i que acredita el temps de permanència a l'estat espanyol. La inscripció en el padró es fa a l'Ajuntament de la localitat on es viu, i es pot sol·licitar encara que la situació administrativa sigui regular. Uh -huh. Aquest document és útil per sol·licitar les autoritzacions de residència temporal, per circumstàncies excepcionals, targeta sanitària, bescanvi del permís de conduir, és a dir si tenim el carnet de conduir per exemple, d'Argentina, uh -huh. doncs per poder fer els tràmits i canviar-ho, doncs necessitem el padró, la inscripció dels nens al col·legi, etc. No. Es recorda que als menors, a l'estat espanyol, l'educació és obligatòria i gratuïta des, des dels 6 fins als 16 anys. Uh -huh. Davant d'una identificació policial, tota persona que es troba en territori espanyol està obligada a disposar de la documentació que acrediti la seva identitat i que es trobi en situació legal. Uh -huh. Els agents de l'autoritat poden requerir la documentació de les persones i fer les comprovacions oportunes al carrer o en dependències policials. Si no la tenen, doncs ens acompanyarien a la comissaria, com hem parlat. Ahà. Uh -huh. Com es presenta una denúncia? Es pot presentar una denúncia al cos de Mossos d'Esquadra si ets víctima, testimoni o tens convençament d'un delicte. Alguns dels fets que es poden denunciar són robatoris, altres delictes contra el patrimoni, discriminació per raó de naïcència, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició circumstància personal o social. La venda de documentació falsificada, eh, per exemple, passaports, NIE, permisos de residència, treball i conducció accions, amenaces, per exercir la prostitució, per protegir negocis o famílies, i la violència contra les dones. Sobretot tenir-lo en compte. Sí. A l'hora de presentar una denúncia has de tenir en compte que necessites presentar un document d'identificació personal, el DNI, el passaport, permís de conduir, NIE, i si no és possible facilita sempre el número de DNI, NIE o passaport. Uh -huh. Has de denunciar encara que la teva situació administrativa sigui regular. És indiferent. Si pateixes un robatori, presenta una llista dels efectes sostrets amb el màxim de dades identificatives. Marca, model, número de sèrie, descripció, fotografies, etc. Okay. Molt important que les dependències policials funcionen 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Okay. Per a urgències, truca al telèfon 112, que aquí sempre agafarà la trucada... Uh, uns operadors, i a partir del que necessitis, si necessites bombers, deus llenar la trucada a bombers. Uh, ambulància, Mossos, Barri Urbana, tot 112. O si hi ha un telèfon generalitzat per sí. tots els serveis de... Exacte, és tot Europa allà. Uh -huh. I pots bé. presentar denúncies per escrit a dependències policials o bé per internet a www.policiadecatalunya.net barra denúncies o www.cat denúncies. Molt bé. Doncs res més. <ríe> si vols dir alguna pregunta, naïs, que... Eh, sí, per acabar, només comentar-te si, per exemple, un immigrant rep insults. Ho pot denunciar. Ho pot denunciar i... Sí, sí, ja, és el que hem comentat, que, per exemple, discriminació per raó de, de sexe, raça, naïcència, tot això és denunciable. I és perseguit. Molt bé. Doncs arribat a aquest punt, nosaltres el que fem ara mateix és fer una petita pausa, però eh, tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa. Donar les gràcies a Natxo Iglesias, com sempre, per la seva presència avui aquí en el nostre programa. Recordem que això ho hem de tenir clar, que pertany a l'oficina de la relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a tu i ara fa una pausa i tornem. Sonar 24 h. Radio amb els 5 sentits. Radio Rhythm de Santa Andreu de Palomar. Radio Trinitat amb el sol. Alit era locale da ocino notturni Sant de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. i dir aquí en aquest programa que tenim dues lliures de contacte, una que és el número de telèfon, el 93 345 64 54, i l'altra és el mail informatius arroba rtb, baixa, guia, mig, fm, com, a través dels quals doncs, us podeu posar en contacte amb nosaltres per si teniu qualsevol dubte, queixa, suggeriment i ja ens el pugueu fer arribar. Molt bé, i ara entrem ja en els nostres últims minuts de programa. Ens queden molt pocs, en la qual cosa anirem una miqueta més ràpid. A dir-vos que dintre del cicle Lletra Petit de Llibres Escena es representa l'obra de teatre Contes de Terra i Arena, això és a la Biblioteca de la Sagrera.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 per a una mena de partida a 4 anys i l'entrada recordeu que és gratuïta. I atenció perquè si aquest estiu voleu passar-lo jugant a futbol, doncs hem de dir-vos que podeu venir al campus d'estiu de la Unió Esportiva Sant Andreu. Així mateix, continua el procés d'inscripció al campus d'estiu de tecnificació 2011 que el club ofereix a tots aquells nens i nenes de 4 a 16 anys.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 De la Unió Esportiva Sant Andreu, que és l'equip que nosaltres doncs, seguim cada temporada. Molt bé, doncs ara ens anem cap al barri del Bon Pastor i allà trobem la Biblioteca del Bon Pastor que t'ofereix l'Espai Nadó. La Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadella, número 62, us oferirà demà divendres d'11 del matí, a una del migdia Espai Nadó. Un ambient tranquil, amb música de fons i tot un món de llibres per descobrir. De vegades, l'àrea de petits lectors i lectores de la biblioteca bon Pastor es transforma i esdevé l'espai nadó. Molt bé, doncs ja ens queda poc per comentar-vos. Només dir-vos, en tot cas, que el Centre Cultural Can Fabra et convida que coneguem el món. Això és eh, demà a les 7 de la tarda, i avui demà a les 9 de la nit podeu gaudir dintre de la nau Ivanov aquest espectacle Palabra sobre Palabra, que és poesia dramatitzada. I arribat a aquest punt nosaltres, que arribem ja al final del nostre programa, donar les gràcies a Anaïs Baumoles per la seva presència avui al nostre programa, i també a Sílvia Hernández, que ha estat avui també davant dels micròfons, i com no podia ser d'altra manera a Raquel Martínez que ha estat a les Vies de Nosaltres que ens acomiadem, que aquí, que ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu. Una molt bona tarda. Adeu. A Catalunya informació en directe al conseller